Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'ad Faih Allah, wa khawatir Warahimani wa rahimah Warahimani wa rahimah InsyaAllah ta'ala pada Sarih hari ini, kita akan Melajukan materi kita di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Si Muzid di Harfil. Sekarang kita masuk pada pembahasan surah Si Muzid di Harfain. Nah, dinamakan surah Si Muzid di Harfain, karena pada asalnya fil tersebut terdiri dari tiga huruf, hanya saja dia mendapatkan tambahan dua huruf. Nah. Dan dinamakan juga dengan fi'il kumasi. Atau fi'il yang terdiri dari lima huruf. Untuk fi'il dengan wajan solasi mazid di harfain terdapat empat kelompok kata. Yaitu. Tafa'ala. Yaitafa'alu. Itu ada tambahan ta' ya, dan a'in fi'il. Sehingga dikasih pada a'in fi'ilnya. karena di situ ada a'in fi'il yang disukun. Kemudian ta'fa'ala. Itu ada tambahan ta' sebelum fa'fi'il dan alif setelah fa'fi'il. Ta'fa'ala ya Kemudian yang ketiga adalah Isfa'ala yasta'ilu Itu ada tambahan Alif dan ta' Alif ya, Sebelum fafi'in Dan ta' setelah fafi'in Jadi ista'ala yasta'ilu Kemudian yang keempat adalah Infa'ala yasta'ilu Iaitu tambahan alif dan nun Sebelum fafi'in Infa'ala yasta'ilu Terakhir kalau kita tasrif. Yang pertama adalah wazan tafakalah. Tafakalah ya tafakul, tafakulan, mutafakilun, mutafakalun, tafa la tatafakal. Kita bisa menggunakan contoh mauzunnya di antaranya adalah taallama ya Artinya mempelajari ya. taalluman, ta mutaallimun, mutaallamun, taallam, la tataallam. Kemudian Contoh daripada mauzun yang lain Bisa takallama ya takallamu Artinya berbicara Tajasasa ya Memata-matai Tajasasa ya tajasasu Tajasusan Kemudian Tasyabaha ya tasyabahu Tasyabuhan Menyerupai Tafakara ya tafakaru Tafakuran Berfikir dan ya Tata bara ya baru Tata buran yaitu bertatabur kemudian wazan yang kedua adalah tafa'ala kalau kita tasrif tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al contoh mauzunnya adalah misalnya ta'awana ya artinya saling menolong ta'awana ya ta'awanu ta'awulan muta'awilun muta'awalun ta'awun ta'awan la tatawan Naam. Atau contoh mauzun yang lain Takasara ya takasaru Ya takasara ya takasar Ya takasaru kasar Artinya memperbanyak ya Takasara ya takasaru Takasuran notakasirun notakasarun Takasar la tatakasar Contoh mauzun yang lain adalah Tawadu'a Tawadu ta ya tawadu'u Tawadu'an bertawadu' Ta'arafa ya Ta'arufan saling mengenal Kemudian tabadala yatabadalu tabadula Naam Artinya adalah Saling mengganti ya. Kemudian Tawazana yatawazanu tawazunan Seimbang Dan tajahala yatajahalu tajahulan Berpura-pura Bodoh Kemudian yang Ketiga adalah wazan ifta'ala Dengan tambahan alif dan ta ist'ala ifti yasta'ilu ifti'alan musta'ilun musta'alun ifta'illa taf'il musta'alun musta'alun uftu'ila yusta'alu contoh mawzunnya adalah ijtahada yastahidu artinya bersungguh-sungguh ijtahada yastahiru ijtihadan mujtahidun mujtahadun istahid la tajtahid ya istama'a ini contoh yang lain Artinya berkumpul ya Ijtama'a yajtami'u Ijtama'a yajtami'u Ijtima'an Mujtami'un Mujtama'un Ijtami'u La tajtami'u Contoh mauzun yang lain adalah Intasara Yantasiru Intisaran Artinya menang Ijtama'a yajtami'u Ijtima'an Artinya mendengarkan Dan iqtarba yaktarifu Iqtiraban Menjadi dekat Ibtada'a yabtadi'u Ibtida'an Memulai Dan ibtada'a yabtadi'u Ibtida'an Berbuat tidak. Kemudian yang terakhir itu <tuh> wajan infalah, infalah, infailu, insialan, mensailun, mensaalun, infailah dan Contoh mausunya inkasara yang kasiru, artinya pecah. Inkasara yang kasiru, inkisaron, mengkasirun, mengkasirun, inkasirlah dan kasir. Inkos yang kosimu. Ini contoh yang lain, artinya terbagi. In kasama yang kasimu In kisaman Mungkasimun Mungkasamun In kasim Latang kasim Sambah yang lain adalah In tabaqayan tabiku In tibaqan Artinya tertutup ya In fajara yang fajru In fijaran Terpancar In dafaayan dasi'u In dihaan Tertalat In hadama yang hadimu In hidaman Artinya roboh dan in akasa yan'atu ilaika san artinya terbalik. Baik, ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.